Минавам на третата лекция – Качеството, което превъзхожда любовта. Майстер Екард. Отречеността чрез любов и е правилната отреченост. Тя води до непознатото познание за Бога. Чрез любовта и смирението ставаш син на Бога чрез отречеността ставаш син на бездната. Връзката с Божественото нищо е отреченост от себе си и завръщане в състоянието на несътвореност. Чрез отречеността Бог може да проникне много по-дълбоко в мене Отколкото чрез любовта. Любовта, казва майстер Екхарт ме пренуждава всяко нещо да го търпя заради Бога. И аз го търпя. А отречеността ме води в това нищо друго да не приемам освен Бога. В по-дълбока степен. Т.е. при любовта за мен съществуват нещата, съществата, а при отречеността за мен съществува само и единствено Бог. Отречеността е свободна от създадените неща. Любовта приема създадените неща, а отречеността не приема нищо друго, освен Бога. Отречеността може да задържи в себе си целостта на Бога, а любовта е само приближаване. Бог непременно, казва майстер Екард, той даже е задължен, непременно трябва да се отдаде на отреченото сърце. Едно е с любов да прониквам в Бога, друго е отречеността. Тя задължава Бога да ме люби, защото чистата отреченост превъзхожда всички сътворени неща. Отречеността е толкова приближена към нищото, че нищо тънко и финно не може да се задържи в нея. Освен само и единствено същността на самия Бог. Между съвършенната отреченост и нищото, нищо не може да се помести. Освен Бог. Бог толкова много желае, ти да излезеш от себе си, за да влезе Той със своята пълнота. Защото тази пълнота е създадена за Тебе, за истинския човек. Както виждате и при Юда. Това не е просто Евангелие. Другите Евангелие в Библията са обикновени. Другата година ще ви говоря пак за Юда. Те създават Външно християнство. Евангелието на Юда е съвсем друг ключ към Бога. То създава вътрешното въобще е покривните. Сам Бог ги е скрил, сам Той ги разкрива докъдето трябва, за да поведе определени хора към истинското вътрешно християнство. Съвсем други методи има там. Но следреме ще говорим пак така. Отреченият дух приема в себе си истинското битие на Бога. На Отречения Дух Бог не може да даде нищо друго, освен самия себе си. И ето защо всичко, което Отречения човек вижда е истинно. Всичко, което вижда там, в тайната си, във вътрешен план е истинно. Казва майстер Екард, всички молитви и добри дела, много-малко докосват Бога. Всички молитви и добри дела не възприемат Бога така, както отречеността. За да бъде свободен от всичко сътворено, ти трябва да си отречен, непривързан в най-висшия смисъл на думата. Ти трябва да си отречен, означава следното. Да си преизпълнен с Бога. Не с сътворени неща, не с някакви неща, не с духовност, а преизпълнен с самия Бог. Освен молитвата и добрите дела, Бог иска да съзре, те не са отречени, но Бог иска да съзре в Тебе и Твоята отреченост. Тя е и твоята вечност, и твоята безкрайност. А когато си отречен, тогава вече и молитвата, и добрите дела се осмислят. Те вече не са на празни. Молитва и добри дела без велика любов и отреченост не съхраняват и не привличат Бога в себе си. Те само пътуват на някъде, но не привличат и съхраняват Бог в себе си. Защото само в отречеността, в това нищо, Бог може да твори себе си и своята Воля. Както това стана и като говорихме за Юда. Значи, Казах ви, че човешката мъдрост е безумие пред Бога. И макар, че Бог е всемогъщ, Той не може да твори себе си във всяко сърце, а само в отреченото сърце. Разбира се, в другите сърца може много рядко да влиза чрез ангелите, нещо да загадне, някако послание, но Той там не може да живее и да планира. Само в отреченото сърце Бог може да види и да срещне в това сърце готовност и осъзнатост. И тогава вече, той може да излее себе си в това сърце, т.е. говорим за празна чаша, оня случай в дзен. Накратко само ще го кажа, без да се спускам в подробности. Отишъл един многознайко при един дзен учител, искал да го пита, но той се говори, говори, няма, просто не може да спре. Сипал му един чай дзен учителя в една чаша и преливал приливал чашата, какво правиш чашата тече че прилива, такъв си и ти, нищо не мога да ти кажа. Ти си пълна чаша, т.е. щом знаеш много, други се занимават с тебе, дяволи страдания. Когато изпражниш чашата си, ела ще говорим по друг начин, т.е. на друго ниво. Значи Бог може да излее живата си вода в празна чаша. В отреченото сърце е голямата възможност, висшата възможност за Бога да действа и да работи. Защото в нищото пребивава много велика възприемчивост. Велика, не просто възприемчивост. Велика възприемчивост. Отреченото сърце за нищо не жадува. Защото то е преизпълнено с Бога. Когато си пълен с Бога, как може да вярваш в бъдеще? За какво ти е Бог и е по-дълбоко от бъдещето? За какво ти е минало? За какво ти е настояще? Просто някой казва тук и сега. За какво ти е казвам тук и сега? На теб ти трябва Бог. Това отречено сърце е разбрало и осъзнало, че единственото богатство е Бог. Защо? Защото в отречеността задължително се излива Истинската явленост, истинското откровение на същността на самия Бог. Отречеността е това място, където човекът по милост може да стане това, което Бог се явява. Има степени на отреченост. Това, което по милост Бог се явява по своето естество. И самата отреченост е естество предвечно. Тогава, когато не са били още, тогава, когато още не си бил сътворен, тогава ти си бил отречен. Когато си бил още идея в тайната на Бога, тогава си бил абстрактност. И самия Бог е отречен. И отречения човек, поради това, се среща в мястото, наречено нищото, с отречения Бог. Тоест, отречения човек и отречения Бог се срещат в нищото и Бог прелива своята пълнота. Значи, както виждате, думата нищо плаши хората, а става въпрос за нещо велико. Да не пречим на Бога да влезе в нас. И така. Отречения човек, непривързания човек, става център малко или много на творението, казва майстер Ехард. Той става място за работещия Бог и за планът на истинското спасение, не някакви цитати, а за планът на истинското спасение.